tredje gången i här. jag är på ettan. Jag är på tvåan, tvåan. Du syns det syns lite bättre nu. Syns lite bättre nu. Det kanske jag vet inte du kanske få vrida micen få den ner lite grann mot munnen. Ja, så mot munnen alltså luta trycka mot gå mot läppen. <här> nu så någonting. <här> <här> <här> så Sådär ja. Ja, har det inte som cool. hänt. Nu? Ja, fan, det var bara jobb hela hela Ja. Vad ja. oh, fan? Ja, fan. Måste ha mycket. Mer. Tycker du att om att spela eller? Jo, men jag behöver fatta du spel. Nej. <skratt> <skratt> jag tycker faktiskt om spel. <skratt> <skratt> men hur kan du då spela om du jobbar hela tiden? Mm, man kan väl titta på nätet och kolla någon annan och spela. <skratt> Det <laughs> eh, brukar jag göra nu, är eh, nu men jag har den här nya soffan. Min uh -huh. dubbelsoffa. Okej. Okay. Äh, wow. <laughs> jag öppnar i mikrofonen. Skit, ni Ska se här. Ja, Träck in den. det. Uh, det. Ah, yes. yes. <laughs> <laughs> eh, just det, eh, nu man har ni sin dubbelsoffa, så nu sist. Det var det, i kor, kanske, ja. eller fredags. Så låg jag i soffan och kollar på Twitch när andra spelare och, och, och spelade vad för något? Du spelade första, Resident Evil. Första? Första, ja. Så att, ja, det var ju en remake på den då. Jag hittade tyvärr inte någon som... Fan, gjorde en remake på den första? Du är en remake en gång, två, jag tror det är tredje gången jag ska göra en remake på den nu. Ja, men, okej. Okay. Så, så det, det är en jävla upp grafiken. Okej. Okay. Så min poäng i alla fall är det är så jävla gott med min soffa där inne nu. Okej. Okay. Eh, min sambo i soffan där inne nu och spelar Super Mario Maker. Okej. Okay. Så till den här soffan man göra bra köp ändå. Ja, oh, okej. Okay. <laughs> så, så är det med det. Så är det med det, ja ja ja inte så mycket annat att säga alltså, så ska vi köra eller uh, du har mikrofonen i munnen där vi öker den här tryck in långt ja ja ja jag gör exakt det jag så jag ska bara ägna till tid här så. så så ska vi köra eller vi go vi Go Go A gaming podcast. Too bad. Ostevan has a podcast. Something to listen to. <laughs> <for. laughs> I got the microphone. I got a microphone too. <laughs> you can be better, cat. Yeah. <laughs> meow. Meow. <laughs> Ja, som ja, he var hej såhär blogg är the world's most så Som vanligt är vi in i lilla Stefan Lindqvist, som sitter mitt emot mig. Hej Rune. Eh, och till minde höger är det en luktraja som är gäst. Det var väldigt svårt för att få hit den personen faktiskt. Ja, eh, det, är, det är svårt att ersätta Jörgen utan det blev en luktraja. Ja, det, som sagt, det var väldigt svårt för att få hit den här det, efter många erkännanden och till med pengar som vi har pumpat in att få ja. hit den artisten så är den äntligen här. Tack för att du är här. Ja, som sagt, han säger att han får en tillhör för mig på tal för att prata i den här podcasten. Så att, ja. Jävla diva. Ja, så. Eh, hur är det med dig? Eh, jo, stopp. Okej. Sade jag mitt okay. namn? Ja, jag, jag, jag är Torben Sädergren i alla fall och det är mitt mot mig är Stefan Lindqvist. Yes, hajde du. <laughs> jag tror att <laughs> redan har sagt det. Um... Okej, okay. ah, jag vet, jag är trött idag. <laughs> det är, vi är väldigt trötta. Det är söndag. Det, är här, det är. Ja, överhuvud hur är det med det uh, jo, det är efter en väldigt jobbig <skratt> helg. Ja, vilket tid att man <skratt> jobbar. <skratt> <skratt> det är att jag har jobbat väldigt mycket av tid både fredag och lördag, vilket gör att uh, man har förlorat det. är det. helt jävla galet. Det är galet. Ja. <skratt> Så har man förlorat en hel del timmar, kan man säga. Men jag gör detta av ett syfte att jobba över. Så det, det är liksom att jag vill komma liksom till min drömvåning. Jag har hittat den på nätet och jag vill verkligen få upp pengarna till den här, och den lägen den här lägenheten. lägenheten ja, ja, precis. Den är fortfarande ute och har varit ute ett tag. Och att hoppas att, ingen hinner ta den. Exactly. Så Vi önskar dem att lycka till att få ihop pengarna. Hur mycket är du ska få ihop? Du kanske inte vill säga det här. Jag kan säga så, det är nog närmare 70 000. 70 000? Ja. Okej, okay. men alltså, det är alltså handpenningen då? Det är handpenningen. Ja, så att det är en för 70 000. Då har det varit ja, då, då har litet. det har <laughs> redan varit <sålt. laughs> ja. Så men äh, har du spelat någonting då? Äh, du har, det är lilla du har spelat, vad har du äh, spelat? Äh, igår spelade jag Final fans med en arbetskamrat, så vanligt. Äh, det är att jag har klart av liksom huvudspelet Final Fantasy, det första Born, uh, Born uh, Realm Reborn Realm Reborn, Reborn. Ja, Realm Reborn <laughs> det, är det första spelet Det har jag redan klart av där, så att Jag är någonstans där mellan det gamla spelet och det nya spelet alltså Heaven's Ward som inte har kommit igång riktigt ännu för det är just nu står jag och gör såna massa minuppdrag som gör att det tar tid innan man kommer till ett nytt ställe med en är Väldigt mycket sidouppdrag är det. det. är otroligt mycket. Ja, men det, alltså det, det är typiskt spelare som har en, menings, ett spel har en main story. Mm. Men main story, om man kör bara en main story-spel så brukar de ofta vara väldigt korta så de förlänger det bara med en jävla massa side quests. Ja, yeah, just nu är det liksom bara en massa side quests som är liksom the main quest mer eller mindre. <laughs> Okay. Så jag, att, eh, jag väntar på att få komma till ett nytt ställe, jag kommer till ihåg vad det hette, någonstans uppe i bergen där det är massa snö och sånt och, och det ser allmänt kallt ut. Ah, okay. Jag har kollat upp det på Youtube. Okay. Så att, eh, jag står just nu och väntar på att få komma till ett ställe stället liksom, och det känns bara så långt ifrån. <laughs> <Okay>. <laughs> Men så sagt, eh, det är en i taget. Yeah. Men också, det, vi hoppas att du får pegan till din lägenhet. Så, men yeah. jag vet hur det är att sukta efter en dröm. Alltså det är liksom, oh ja. Oj ja. jag sitter djupt där inne. <laughs> jag sitter dju djupt där inne. Bara, <laughs> bara vänta för att, <laughs> ut, ja, för att... Få komma ut. Få komma ut. Själv så um, har jag spelat en hel del. Jag... Uh, jag har ju hemma magsjuken. Oh. Så, så man hörde ta igen hur det är spelande. Oh. Ja. Jag har spelat färdigt Assassin's Creed Black Flag. Okej, okay. main storyn. Main story har gjort. det. gjort. Det är så miljarders grejer att göra. Så, kistor och sådana grejer. Det är liksom... Bara, jag åker inte, jag vill bara få det här jävla spelet färdigt nu. Alltså. Det är liksom, jag är inte nöje och spelar det längre. Nej. Jag vill bara, vill bara få det färdigt. Så jag körde bara story hela tiden. Och eh, yeah. klar den. Och eh, sista bossen var ju helt jävla menelös, liksom, Jag hann knappt trycka någonting som var han död. Liksom. <laughs> jag, menar, jag har kämpat allting för att jag har väntat mig en riktig lång... En, sl en slutduell som var i all evighet Ja typ där är, Men liksom e -knapp. Jaha, då har han nu äh, Ja <laughs> eh, Så eh, Riktigt skumt där i slutet Är det mm -hmm. eh, Så jag vill säga någonting om du skulle vilja plocka upp det någon gång igen eh, Men eh, Inte en chans Inte en chans Nej alltså jag ska säga att jag är inget fan av Assassin's Creed nu efter det här Nej. Black Flag. Mm. Och detta säger en sambor, min sambo som har testat de flesta, inte alla, men de flesta Assassin's creed spel mm. Black Flag är ändå den bästa. Jag har ju också hört att folk säger att det är det bästa. Mm. Och ändå är det liksom, när jag, när jag spelar det här spelet, det är, liksom, det är inte fienderna som är svåra. Det är inte djuren som är svåra. Nej. Det är inte segnen som är svåra. Det är inte skjuten i skeppen som är svåra. Eller slotten. Här... Slott ja, fotten. Eller den ja. Ha? Det är inte svåra. Att spela karaktären är jävligt svår. För han, alltså handkontrollen för mig känns så jävla trasig. Mm, det är ungefär som att han hamnar en halv sekund efter. Allting man gör. Ja, precis. Och han gör precis allting där han inte ska göra. Och kan göra absolut det han inte ska göra. <laughs> ja, men det är exempel som han som mig att kasta en rökbomb då, då, då ser inte soldaterna det och bara sticka ner dem och ja. snabbt. Och ibland kan de bara få kasta en rökbomb då så trycker du bara stick ner. Så, så står de bara typ som man dansar en jiggbugg. Då är där tillbaka. <laughs> Ja men gör någonting då Han är en jäggvök Och jag stod och på den här knappen Hugg ner han då för helvete Liksom Så att det var mycket svårt Och därför liksom nej jag åker inte Jag vill bara få det här färdigt Få vi ur min skämsök <går> yeah. Det är allt jag ville Men visst jag ska erkänna en sak Nu när all den här pressen är borta Med soldater och sånt är bara skatter kvar att hitta Då kanske jag återvänder och ser hitta alla Någon gång mm, ja. Men jag, jag anser att jag stryker från min skämslista nu. Ja, det så klart. det är två det är spel som är borta nu. Yeah. Bayonetta och eh, Assassin's Creed Black Flag vilket var det första spelet jag köpte på min PS4. Jag ah. <laughs> måste få inte glömma båda Anders. <laughs> no, don't forget to breathe. Så så det känns så jävla skönt att göra det. Mm. Uh, nu är det nästa spel i skämshögen. Jag hade inte så många spel i skämsögonen då som jag hade trodde. Nahe. Jag har kollat igenom. Men däremot är det spel jag knappt rött skrapat på ytan. Så jag har jättemånga timmar kvar. Okay. Just nu gick jag tillbaka till Far Cry 4. Far Cry 4, okej. Okay. Där har jag... Jag spelar idag. gjorde innan jag kom hit. Mm -hmm. Och det låg jag på 60% procent någonting. Och detta spelet däremot... Jag har jävligt svårt att tro att det är gjort samma bolag som gjort Assassin's Creed. Jag menar, här är kontrollen så perfekt. säger, Ubisoft släppte, eller? Ubisoft släppte. Ja. ja, så det är inte Ubisoft som gjort det? Eh, jo, det, det tror jag. Men, men, borde inte det egentligen vara samma, hand, samma handkontroll, alltså samma känslighet? Någon... Man kan tycka, jag tror det är nog däremot att Ubisoft har flera team. Mm. Assassin's Creed görs av ett team och annat Ubisoft. Team gör ja, Far Cry ja. jag, jag kan nästan tänka mig De som håller på med Far Cry där liksom anställda, de ska, de, Vad fan ska de ha de amatörerna till? Skulle de Assassin's Creed? Ja precis Så Sambo däremot Hon väntar ju på en Assassin's Creed Hon gillar då Syndicate Syndicate ja. ja. Så Vad är det med jag har för spelar? Jag har ju Saints Row 4 Ja, spel. Jag vet att folk tänker Har du spelat förhållande? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag menar, fan, det kommer så många spel så tätt in på som man vill ha. Ja, jo, jo. <laughs> Saints Row är egentligen som spel man vill. Jag egentligen inte klara av det bara för att uh, det finns så många roliga grejer på det. Speciellt när man springer och kör co-op någon annan. Och hålla all massa superkraft. vill bara springa åt och löjla sig på hela spelet. Ja, alltså det går inte att spela seriöst. Så att man gör bara de <laughs> såna här dumma saker som du gjorde en gång. Vi bara <laughs> springer runt och stompar så att flyg, bilarna flyg och. går... <skratt> <skratt> <skratt> eh, jag kommer ihåg sist när jag körde eh, Assassin's eh, sensor eh, 4. Mm. Och det är precis som i, eh, ja, som i Far Cry kan säga. Det finns såna här områden... Som militärer har fast i då ah. Ah. Aliens mm. Då i Saints Row. Eh, Man tar över de ställena. Ja. Så jag har gjort så att jag tagit över alla ställarna. Okej okay. eh, Alla de här klustrarna Så det finns 250 stycken tror jag det var mm, Är det de blå lysande Lysande jag saker man plockar ja. Som kan ja. uppgradera sin förmåga ja. Alla de har plockats Okej okay. Jag tror att tror jag var en vecka i spiont och plockade bara sådana. Så det, liksom. så <laughs> det är, <laughs> rent... är så boring. <laughs> ja, typ så jag gjort någonting så Jag tror jag bara har main kvar. Mm. Och men det kommer ha det var rätt svårt därav det var styrningen det, det gick, inte, gick inte så jättebra för. Så det blev, vad, vad det Styrningen var att man ska äh, använda telekine telekinesi tillkänneda, sånt. Lyft upp saker. Ja. Så ska man kasta dem genom ringar och liksom lyfta en bil och den ska genom den gröna ringen. Ja, ja, så lyfta okay. grej ska den ringen. Ja. Och när ringarna är placerade runt om en så man får måste snurra runt och kolla. Ja. Men då visste jag det, är, visst, det är jättekul att det här ska en människa kastas igen. Så man lyft upp en människa så går äh! <skratt> <skratt> <skratt> det: Så det är jättekul på det sättet. Men att gå på tid och du måste hitta snabbt ja. vilken ring det är. De kan lyfta upp den här saken och kasta iväg den. Och, mm. så. Men är det, någon ska väl ta hand om det. Och, uh, sen håller jag på att jobba på mitt uh, nya streamingprojekt nu också. Mm. Uh, jag skulle behöva en ny dator till det. Okej. Okay. Så jag ska kolla efter en bra streamingdator ska jag göra någon gång. Oh, kajing. Ka indeed. Så Jag får tala på avbetalningen och sånt där. Ja. Yeah. Så. Eh, just det, eh, jag har lämnat in min tv på lagring nu också. Jaha. Eh, du vet, så jag tror jag berättade det att eh, jag kör med hörlurar, hörlura. Ja. som jag streamar så att det ska bli något eko. Ja. Då för de som lyssnar. Så, och den här sladden går jag över golvet mm. Och inkompar på baksidan på tvn Och så var det en dag jag skulle vara in och hämta någonting där Så jag kom in och stod fort som man är mm. ja. äh, så i 43 äh, Så kom in och sladden hamnade mellan tårna och självklart då så råkar jag då till sladden så jag vrider hela tvn då ju. Och jag bara visste att nu gick någonting sönder. Och det stämmer. Alltså koppla ut hörlurarna. Det är sådana 3,5-plugs vanliga. Ja, ja. Koppla ut dem. TVn reagerar inte på det. Okej. Okay. Den tror fortfarande hörluren hörlurarna är inkopplade. Mm. Så det kommer inget ljud genom högtalarna. Okej. Okay. Och koppla in dem så kommer det ljud i ena hörluren bara. Mm så att det är sånt glapp i det. man kan hålla på att skruva och leta och men det är inte bra att hålla på att jingla och jangla så här för mycket så kommer att gå sönder helt och hållet Jo oh ja, oh ja, Så jag har försökt så jag har spelat mycket med en höll här att <skratt> så att det blir väldigt obalanserat så när de kommer fiun bakom en så det är svårt ja. att höra det liksom. <skratt> <skratt> uh, och sen uh, just det, var det en kompis och till mig till tror uh, jag uh, den har ju optiskt uttag och TV:n Sätt yeah. in i systemet där inne och koppla in. Mm. Så kan du köra in surround -systemet. Men det går fortfarande inte för det är liksom där taget är the master. Jaha, okej. Okay. Eh äh, sitter höllor så kommer det inte ut ljud någon annanstans. Okay. Och det värsta är att den tror att det sitter höllor i dig så den kommer inte släppa ut ljud någon annanstans. Aha, okej. Okay. Så var det, i fredags var det i veckan. Mm. Lämnar in den. Och han sa det att har, du, har vi en, en jävla tur mm. så är det bara att den slåss i lödningarna. Ja. Så då bara löder fast den fasten igen. Ja. Så 600 kronor. Okay. Och det är inte så blodigt han inte. Nej. Men skulle det vara värt att vi måste byta hela kortet så får du räkna med mycket mer. Men jag kommer inte göra det, utan jag kommer ringa dig först och säga vad som behövs göras. Ja. Så att han fixar kortet så jag får betala 2000 spända. Alltså. Du kan få betala 625 kronor. <laughs> du, du, du, du, you bastard. Jag sorry. <laughs> <laughs> så jag sitter med min vad är det, 22 -tums skärm dataskärm där hemma nu till min. Just det, jag får byta sladd hela tiden. ska jag köra Wii U. För, till din HDMI-kabel, yep. ska köra en PS4 för att ta ut och Jag tror inte det är heller bra att dra och slita för mycket Nej. i HDMI-kabelna. finns det en sån här liksom, typ en split-grej? Jag den. har kollat efter det och eh, frågan är är det de med att köpa en sån nu? Jag kan fråga dig som är väldigt ekonomisk av Ska ja. jag köpa en splitter nu? Den kostar 200 spänn kanske. Mm. Och risken är att han kanske ringer. Jag har tvn med färden nu. Du har ju ingen användning av sen. Mm. Ja, det är just det. Kan du ha alla spelledarna inkopplade igen på samma tv? I den stora? Ja. Ja. Okay. Uh... Se, en stor? Ja. Okej. Så. en, två, tre, fyra. Ja, det är precis så det räcker. Då hade jag vaktat. Ja, det är, vi får hålla på att och dra oss och Ja, precis. <laughs> jag får vara lite försiktig bara. Ja, så gör jag. Så, så, så är det vad som har hänt. Okej. Okay. Hoppas mycket. <laughs> ja. Jag gillar min gamla, gamla, gamla min tv Ja. Oh. Riktigt jävla bra. Och eh, jag funderar att skaffa sådana här lurar med eh, bluetooth istället. <laughs> <laughs> För jag kommer inte våga ha mer sladdar där sen, liksom. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Why not, why mm. not? Det har gjort en del Mario Maker också. mm -hmm. Har varit, eh, jag har varit på att jobba på en banan nu. Jag tror jag jobbar på den fram till två på kvällen. Okay. Vilket kanske är, men det är inte så farligt. Det, liksom. Jo, men jag är snart 40 år. så. är ja. <laughs> liksom, uh, fan, jag <laughs> Så jag hoppas att det blir riktigt nice. Jag har en plan hur, hur det ska se ut och sådana grejer. Men det är säkert att det går ihop i verkligheten. Mm, mm. Så. Man kan försöka komma så nära som möjligt. Ja, okay. precis. Ja. Jag kommer med en liten bit ungefär, och vissa grejer där jag är jag riktigt jävla nöjd med. Okay. Att du lyckas få ihop det där liksom, var skithäftigt. <laughs> <laughs> så, såg med det... Ja. Oh. Ja, det var lite. <laughs> <laughs> jag ska bara lite fast snabb. Jag så. Jag, jag, jag tänkte på det <går> innan. Okay. man skulle ha haft så här suger där, så, <går> Jag så se hur säga jag kollar på. Innan i tiden med lyssnar i i bara <går> <går> <går> <går> <går> <går> <går> <går> det vet så, som man gör ibland när man åker upp till max ja och käkar där så bara ha ha ha här där, mm. Och Och det sista är botten som är ha ha ha ha ha ha ha ha Håller på så looposigt <hid> liksom men samarbetar. <kanina. hid> Sitter man där med sin pot glömda blick typ av, tomma och man vet ju inte typ av <hid> ja. Vi får göra det någon gång inte på kan ta det i jag just det lyssnar detta öne sista. Yes, nä sista också Ska vi göra det? Sista avsnittet ska vi sitta med sådana här buggor. Dricka, dricka köplarord när jag pratar. Det är så god det Ah, det. genius. a genius! <laughs> ha, eh, har du någonting med att lägga till? Uh, Nej, inför tillfället uh, hoppas jag kan ta mig ett nya stället från Fens idag. Så att, uh, hoppas. Är det mycket emellan då? Det vet jag inte. Min arbetskammer sa att det är mycket. Och när han säger att det är mycket, då är det mycket. Okej, okay, uh, man kan lita på honom då oh, yeah. mm. Det var gott Så <laughs> so, Just det, det, kan jag slänga in lite också. Jag spelade Far Cry 4 igår gjorde jag mm -hmm. uh, Helt plötsligt Bara stängde ner spelat på grund av ett fel <laughs> Okej okay. Okej, men det jag. Ingen om PS4 igen bara. Och mm. startade spelet, och det funkar som det skulle. Det är bara att den har han sparat. Alla de bara. här. Oh, jag är glad för ett ställe, militärområde, tror jag. Mm. Och det var synd ingen kollade på streamen. Det var det snugaste jag någonsin gjort. Alltså. Okej. Okay. Det tror jag istället. Det, det var Ninja Style. Ja. Oh. Dundin är ninja style. Ja, jag brukar säga ibland att spela en Dundin ninja style. <laughs> liksom tog alla hoppas att smygnas med pilbåge eller kastkniv eller sån grej eller upp bakom kniv i ryggen Riktigt rygg, jävla jä grip på det. Ja, staven. Du Ja, put inside you. <laughs> uh. Yeah, I put in your misery. No, you put pleasure in me. <laughs> <laughs> <laughs> uh, När no, man går vi vidare då till... Nu rör det mycket från sig igen. Oh. Uh, <clears throat> uh, nästa punkt då, eller? Nästa punkt. På schemat och det är nyheter. Och det är två sidor, mm. nyheter. Bling! <hör> och vi börjar med svart med PC. Yes. Ding, ding, ding! <hör> uh, kan jag slänga lite där vår tredje part i podcasten Ja yeah. Hörde på så i fredags var det Okej okay. Där PC och Mac och konsol Liksom är bäst liksom. uh. eh, Kära lyssnare Låt mig få säga det Exakt en gång för alla Är jag något emot PC-spelare? Nej, det är jag inte Varför håller du då på att tracka PC-spelare? Jag trackar inte alla PC-spelare Jag trackar bara personer som håller på att tramsa och kör med den här. Min pappa är mycket starkare i leken. Uh, ja. Alltså. Jag tycker om att titta på spel på PC. Jag tycker om att kolla på spel på konsol. Så alltså, jag tycker om att spela överhuvudtaget. Ja, mm. ja. Mm. Och vissa grejer för mig är inte viktiga. Nej. Att en person, en PC-spel kommer att säga att det är mycket snyggare på en PC håller jag inte riktigt med om och sen plus en annan sak också. Mm. Att det håller inte i teorin en PS spelare säger så. Inte alla PS spelare men vissa då finns vettiga människor liksom ja det kommer så det coolt Ja så alltså. Ja jo, jo. det okej. Okay. Var ja. håller vi från i min dator Ja precis. Ja, det. <laughs> och det är så här eh, hur kan det vara mycket snyggare? När de ändå sen håller på att chatta om att det är konsolernas fel att de håller tillbaka PC-spelen att kunna bli snyggare. Mm, ingen aning. Så, hur, så ena stunden säger att det är mycket snyggare en konsol och sen klagar de på att konsolerna håller tillbaka PC-spelen för att de ska kunna bli snyggare. Jaha, du. De säger två olika saker. Mm. Alltså, eh, kom ihåg nu, så inte alla PC-spelare, men det är duschiga på... människor. De finns. De finns ja. Så Varför jag väljer konsol Det har jag sagt en gång innan Det är att jag hade PC innan Jag hade så mycket strul med den Alltså jag pratade med strul en gång Eller två gånger Det var vecka in och vecka ut var det mm. Jag har på att slita håret ur mig Alltså det liksom, blev trött och gå bort Alltihopa, köpte en konsol Och det var så jävla skönt <laughs> var det. Ja. I med spelet På powerknoppen ser det att Ja så det är vad jag har sagt. Mm. Det finns alltså det finns dusiga konsolspelare också. Ja, ja, ja klart. Det är inte. liksom det handlar inte om konsolen eller PC:n det handlar om människan i, i sig alltså själv så hur den beter sig. Ja precis. Så Jörgen som på och så i sist i fredag mm. så det var liksom jag bryr mig inte han var på på att jag hade en Mac liksom men jag har spelat på Macen jag vill med Macen för att redigera. Ja. Det är en redigeringsdator i grund och botten. Ja. Så, så sitter han på att spela på konsol själv. Eller ja. hur Jörgen? Om du lyssnar på det här. Yes, that's why you replace. By blue jacket. Yes. <laughs> så Men eh, tillbaka till ämnet ämnetanjöne. Nyheter. PC då. Mm. Eh, Jonathan Blow som ligger bakom A Braid. Jag vet inte om du testade det. Det fanns det i kon eh, konsol. Braid. Blow. Jag heter Jonathan Blow. Blow. Yes. Ligger bakom, <laughs> som ligger bakom Braid. Jag vet inte om testa ett jag testade det Jag testade lite grann. Ganska häftigt var det. Så är det Braid? Braid, ja. Eller vad Som. Som Målad grafik är det. Och så indiespel. Och okay. springer framåt. Och istället som man dör så tar man och trycker in en knapp. Så spårar man tillbaka tiden till allt man gjorde. Jaha, okej. Okay. Och kör om igen. På annat sätt. Och funkar det. Ja, men du tar spåret tillbaka igen och så... Så Aha, okay. riktigt jävla coolt faktiskt Okej okay. eh, Han är på på ett nytt spel Som är väldigt mycket myst-inspirerat mm -hmm. Jag vet inte om du testade myst mist någonsin. Nej jag har inte spelat Jag har spelat många så kallade det spel som kom innan Det är sådana här typ klicka Undersöka mysterie Ja typ. precis eh, Det är sådant spel Det är myst-inspirerat som tar plats på en ö Bland hemligheter En blandning av konstig teknologi Ruiner och ett stort antal gåtor som ska lösas. Just nu är det 677 stycken. Okay. <laughs> Räknat just nu i alla fall. Spelet kommer den 26 januari till Playstation 4 och PC. Okej. Okay. Hmm. Så ja, jag vet inte. Kanske. Mm. Det är lite, lite för mig gåtor och sådana grejer. Mm. ja. ja. Eh, till PC då eh, ett nytt Warhammer-spel jag ska komma till PC och eh, det är en uppdaterad version av ett mobilspel okay. eh, det är turbaserad, eh, turbaserad strategi är det och den byggs om hela spelet i Unreal 4-motorn så att det betyder mera effekter och så Ja, oh, och bättre grafik. Bättre grafik. <laughs> Mycket snyggare grafik. Mycket snyggare grafik. <laughs> e, vi går vidare till nästa punkt. PlayStation. Hey. E, play, PlayStation Vita-spelet Gravity Rush e, får en remake till PlayStation 4 som släpps nästa år. Mm -hmm. e, spelet kommer släppas som en bundle med nytt DLC. Uh, och det kommer i februari 2016. Mm, Okej, okay. det tänker jag inte köpa. Nej, uh, inte jag heller. <laughs> jag kollar lite grann på det. Jag Det är lite coolt ut. Jag tror bara att det är manga. Mm, okay. Jag vet inte om han kommer är. köpa det. Tror jag. <laughs> uh, det är han som börjar på R. Ja. Okay. Visst. R. Robert. Ja, <laughs> Robet. Han heter Robert nu. Yes. <laughs> uh, ne, det kom just till här. Jag tar med en hand, liksom jag fick ut så mycket att jag fattar inte ett konstigt men roande spel, Ropa kommer till PS4 och PS Vita och det är sånt eh, säkert fans av det vet vi vad det är jag pratar om mm, Okej, okay. ja. vilken kategori rör det är det? Inte en aning, det står inte Okej, okay. yeah. det så <laughs> Så att, eh, det kommer till PS4 och PS Vita Dragon Rupa, det ska jag tycka var väldigt konstigt och väldigt roande Okej okay. Är eh, eh, danken Europa. Ja, okej, danke, danke. Vi kör nästa punkt eh, World of Tanks kommer till PlayStation 4. Aha. Eh, efter att ha varit en succé på PC och Xbox och surfplattor. Mm -hmm. eh, så kommer den till PlayStation 4 med, med jag tror det var två nya kartor, två hela nya kartor. Ja. Med lite sämre grafik jämfört PC. Ja, självklart sämre grafik än mm. PC. Ja. <laughs> Uh, nästa, jag känner igen namnet men uh, rollspelet Persona 5 jag uh, blir för till uh, sommaren 2016 Okej, okay, jag kan säga att, att jag har ett Persona till mitt pc Det är ett uh, bla, bla, bla, bla bla bla bla bla bla spel Ja, man inte typ alla RPG-spel det? Jo, egentligen <laughs> Men detta var liksom överdrivet <laughs> Ja, det var så att du stod inte ut till längre Nej, jag säger så då jag bara, bara, bara kacklade igenom snabbt Spolar ihjäl. <laughs> Okej. <Okay. laughs> typ. okay. Det är sånt typ. Ja, ni som gillar det vet om det är det i alla fall att sommaren 2016 är framskjutet till. Okej. Okay. Eh, sen har vi de som köper Nathan Drake Collection den 1, och 3 i december. Mm. Eh, får tillgång till Uncharted 4 betan Och eh, självklart måste man vara en PS Plus-användare för att få tillgång till det här. Mm, Okej. Okay. Jag vet inte om stannar lite där, nu gäller det betor och sådana grejer, det är, liksom, det är jag visste upp till var och en mm. först, är ju simografiken PC? Ja, det, det är ju tyvärr lite det är ju lite det, det, är det, det är inte moddat på PC4 PC, det är därför ja. det, är det, det är det som gör att man kan se några extra fina detaljerna på stenarna när man går förbi dem och, Nej, precis. och, och, och en att, viss liten skugga och en viss liten skugga som gör att mm. du kan se en extra pixel i till exempel i näsan Okej. Okay. Ja, precis. Det är extra. Det är extra ja. Alltså det är, det är en sån helt suddig bilder. Ja, precis. Annars, så, annars är det bara en, en enda stor pixel jämfört med PC. <laughs> <laughs> eh, trakasserier den här gången. <laughs> eh, <coughs> Nej, men tillbaka till beta. Det är, det är, många är ju sugen på beta och sånt. Men eh, jag, personer, jag ska inte vilja ladda ner någon beta av något spel. Men eh, säg till dig om en till beta typ Uh, inte ett färdigt spel. Uh, ja, det är faktiskt det att beta är bra på ett sätt faktiskt. Att uh, man får testa spelet och lämna in dina åsikter. Okay. Till just uh, de som oftast brukar vara så att beta kan man lä lämna sina åsikter. Ifall det skulle vara någonstans, till exempel jag testade ESO eller Online-betan. Vilket? Eller Scrolls Online, beta-versionen, gjorde jag. Okay. Eh, då blir ett det inte visst att man är att händer någonting, en krasch eller någonting så rapporterar man ett visst det till själva företag. som de, de, de visste vad de skulle arbeta på. Och liksom. sen kan man även skriva in en kommentar liksom, att där är det, liksom, det är lite dåligt där, där bodden slänger in någonting. Och alltså när, de gav liksom förslag, hur kan vi göra typ, spelet bättre, och sånt där. Så man är typ en speltestare gratis? Ja, med minnet. Det är liksom det perfekta liksom heter Ja, okej. Okay. Ja, i alla fall det finns då ute för Nathan Drake Collection i december så får man tillgång till 24-betan. Ja. Om man vill testa det. Nästa. är Sony och Taco Bell ja. har teamat ihop. Så nu och Taco Bell. Taco Bell, ja. Så nu kommer Playstation i ett tacoskal. <laughs> Nästan. <laughs> uh, om man äter på Taco Bell och den här speciella rätten. Mm. Uh, det är de låda då med typ tacos och uh, dryck och sådana grejer. Men så får de PS4. Nej, uh, så har de chansen att vinna en Playstation 4 Gold Edition. Ja, mm, okej. Okay. Och det är, du vet, uh, hur, om du ser PS4 framför dig. Ja. Så är det som två sektioner uppdelade i Mm. Den ovantoppen eh, ser ut som guld. Ja, okej. Okay. Och eh, handkontrollen med. Okej. Okay. Så, men eh, jag skulle bara på att det här gäller i, i Storbolandet, USA. Mm. Ja, det tror jag också. Jag det... tror att vi har Taco Bell här i Sverige. Det vet jag inte. Det är ingen det. Ingen storstäderna och så fall. Mm. Ja, det skulle det vara det. Eh, Sen du talar om eh, färg på olika skal. Mm. Och det här är lite synd att inte det inte kommer till Sverige. Det kommer bara i Japan. Men vad som säger i framtiden att det inte kommer hit här också? Men finns det fortfarande tillfälle att beställa då? Eh, det har inte kommit ut ännu men det ska komma. Okej. Okay. Och det är det bara i Japan. Ja. Och det är det att eh, de kallar det för Pleasure pleasure, Pleasure. <laughs> pleasure. <laughs> pleasure. Pleasure, pleasure. <laughs> pleasure 24. HDD Edition eh, som är ett färgat eh, faceplate. Det är självt skalet mm. på självkonsolen i eh, höljet. Så nu kan den byta ut i olika färger vilka du vill. Som du ska släppa. Okej. Okay. Eh, de som råvar sig med det det finns både till konsol och handkontroll. Då, ja. mm. Så jag kollade lite grann det fanns till exempel nu de ska göra en genomskinlig handkontroll och man kan göra och... Eh, en röd, kanske på ena sidan och vit på andra sidan. Mm. Eh, konsolen. Okay. Så man ska kunna variera vilka färger man vill. byta Det är som till till mobiltelefon. fast i flera olika färger. Du kan mixa upp hur du, hur du själv vill ha det. Ja, ja okej. Okay. Yeah. Så, men det kommer säkert hit. Ja, förelse igenom tror jag. Det, ett, senare, tror jag. Ja. Eh, så har vi det här med Rise of the Tomb Raider som nämnde innan att eh, det var ju Eh, bara till, eh, Xbox One, mm. ja. eh, till Xbox One ja. Exklusivt var ordet du letade efter. Ja. Heter Xbox One, men visst det i nej inte 100% exklusivt utan det ska bara ta längre tid att komma till PS4 än så. Ja, är det på grund av eh, grafiken? Nej, utan det jag vet inte, de hade kontrakt med Microsoft. Aha, ja, okej, lite under, underbordet under där. Ja, ja. Så, men nu har det kommit ut nu i alla fall. Och då menar jag rent pengar. <profile> uh, och nu har det kommit ut nu i alla fall uh, På lång tid Långt efter det kommer ut nu till PS4 uh, Det kommer släppas till PS4 Ett år efter Då släpps till Xbox One äh, Snack om Ett övertag alltså Ja Men uh, jag gissar på att Xbox behöver alla övertag De kan få tag på just nu Ja det är bara för att de släpper en bundle. <ten> <Colombia> ja De släpper en bundle. <espero> Vilket tar oss vidare till den vi pratar om just nu, och det är Xbox. Och eh, vi pratar på första punkten här, vilket inte är en bra början för Microsoft i huvud taget egentligen när jag läser detta. Mm, Okej. Okay. Så Xbox! Oh. <laughs> eh, de varnar nu för den stora uppdateringen som skulle komma ju. De varnar själva nu. Jaha. Eh, att den kommer, kan ställa till en hel del problem. Bland eh, kommer du att se Bill Gates dyka upp det här och där i olika spel och sånt här. in Bill Gates Vision. Yes. Spooky Vision. Yes. <laughs> <laughs> <laughs> kommer <på> Du <havvitt> <havvitt> eh, kommer reagera negativt till det nya systemet och spel kommer att reagera olika, från titlar, titlar till titlar okay. till det nya systemet. Okay. Och jag eh, har en lista över spel som kommer drabbas. Eh, och det är Guacamole SCTE -S -E. Eh, Un -Unmechan Unmechanical eh, Elite Dangerous Pool Nation FX D4 Dark Dreams Don't Die Xbox Fitness, Skylanders, Destiny The Taken King, vilket kom ganska nyligen. Mm. Eh, och Game Compilation disks som Borderlands The Handsome Collection och Saints Row 4. Why man, why? Och det, de, de har spel jag gjort upp nyss. är mm. sånt eh, som kanske inte startar alls. Ja så det är inte fel på konsolen. Så, och sen har vi då eh, spel, andra spel som kommer att drabbas på annat sätt. Ja. Och det kan vara att det grafiska fel, mm. och/eller eh, bli ostab ostabila. Ja. Mm. Och det är då Forza 6, Nej. Assassin's Creed Unity, och/eller eh, Scrolls Online. Mm. Så det är bara inte bra för dem. Nej. Sånt, ja. Men eh, vi kan ta det igen om ni ska tänka med. Eh, spel ska man drabbas på ett eller annat sätt, säger jag nu. Bara nu. Och det är Guacamole SCTE, Anna Call, Elite Dangerous, Pool Nation FX, D4 Dark, Dark Dreams, Don't Die. Xbox Fitness, Skylanders Destiny The Taken King Game Compilation Discs Exempel Borderlands The Handsome Collection Och Saints Row 4 Forza 6 Assassin's Creed Unity Elder Scrolls Online mm. Så Det står att man ska verkligen tänka efter ordentligt Innan man installerar den Men vad fan det går ju på automatiken då ju mm, Vissa gånger gör det Man tror det är den installar men jag kan göra om det fall. Man vill att ska uppdateras automatiskt. Okej. Okay. Ja Jag, hoppas, jag i alla fall hoppas att de har jobbat snabbt på för att fixa det. Liksom. Ja, det hoppas jag också. För ska de ha släppt nytt, ska det se ut som Windows 10, ska det göra? Mm. Och det strular med spelen. <laughs> Och det är liksom... Jag kan tänka mig i SolidPlays sitter där bara skrattar och skakar på huvudet där och man släppa ena spelet efter det andra liksom. mm. medan Xbox bara verkar ha fått problem Ja, nu fick motstopp efter bara starten Ja Vi eh, går ni vidare på Xboxa och eh, de som vill ha tillgång till Need for Speed reboot betan eh, har fram till den 25 september på sig och skriva upp sig på den detta gäller endast Xbox One och PS4. Mm. Okay. Så det är 25 september. Det är på fredag. Ja. Eh, och sen nu äntligen har jag väntat på bakåtkompatibiliteten bakåtkompatibiliteten eh, släpps Xbox One i november. Jaha, med alla titlar ja Du får inte alla titlar på <laughs> 136 stycken <laughs> Utan man ska kunna Bara spela dem okay. 360 spel Och det är med den här uppdateringen Som du kommer vara strun med <laughs> mm, Jag tar och väntar med Till att spela till de fixar dem. E Jag tror det är nog det bäst yeah. e Och sen sista punkten på Xbox är FIFA 16 finns nu att testa till Xbox One med EA Access För mm. de som vill det du spelar inte FIFA? Nej, jag spelar inte FIFA. Det är ingen fotbollsmänniska. Du är ju ja. hockeymänniska. Jag är hockeymänniska. Är det någon rivalitet mellan er? Eller? Ja. Ni kastar saker på honom och går förbi va? Ja, typ mm, snygg puck du har det. Snygga handväskor du har köpt. <skratt> <skratt> <skratt> eh, och sist det var på Nintendo där var det bara en nyhet. Och detta är egentligen en gammal nyhet. Det var för att jag glömde den sist. Mm, mm. Jo, jag tror du har haft med den sist men jag glömde skriva ner den ja. Och det är att Nintendo har fått en ny vd nu Jaha. Efter Satoru Iwatas bortgång mm. Den som tar över tronen nu heter Tatsumi Kimishima Och vad han har för bakgrund är att han kommer från The, kommer från the Pokemon Company Jaha okej okay. Och Han har varit VD på Nintendo America innan eh, Reggie, Fields, Reggie Fields Ames, tror jag. Okay. Han är stor amerikaner, som har det i USA nu. Nintendo ja. America, han har haft det ett tag. Okay. Men han var före honom där, så alltså, han har varit VD. Okay. Så han vet lite om spelbranschen. Ja, han vet lite om spelbranschen. Det är ingen eh, praktikant eller sån grej. Nej, det är gott att Så. Så, det var nyheter Då stänger vi den och viker pappet i mitten. Så, en annan eh, nyhet kan man väl säga. Kanske ändå. Mm -hmm. eh, du vet, som jag, alltid, jag gör faktiskt reklam för honom. För jag ska sälja på Alfa Omega sin. Ja. Eh, oj. <laughs> eh, han sa nu att eh, han har fått reda på att Konami... Jag uh, har sagt nu att uh, Metal Gear Solid 5 är deras sista AAA-titel. Okay. De kommer inte göra sen. Mm. Och det var, det var lite som liksom vi trodde. faktiskt där, liksom, Vad ska de göra utan honom, Hideo Kojima? Mm, de släpper uh, en högt karaktär som ser precis lika ut som Mogenhållet och um, gör kört matchspel. <laughs> ja, någonting sånt alltså, Jag Tror du att någon kommer hålla på med mobilspel Eller en annan bandit Ja, nu pratade jag faktiskt med en äh, Arbetskamrat R äh, Som sa det att det kommer bli en jättehit I Japan så... Nu har en annan bandit ja, yes, ja, i det. Japan gör ja, det är, det kan ja, tänka mig att De är det, helt galna sådana blingande saker Ja, typ så att jag misstänker att det är liksom deras huvudsyfte Att tjäna Storkorvan i, i Japan typ Så när... de håller sig hemma i... Ja, precis Oh, nej, det är ändå synd men uh, klart nu Hideo Kojima han, uh, jag tror inte han jobbar för någon ännu, han går fortfarande runt och lever på sina pengar och, yeah. gör. och går klätt han, som uh, solid <laughs> han, uh, han gör någonting för han lämnar bland annat bilder på Twitter och uh, nu är vi färdig, färdig idag för uh, ljudinspelningen mm. liksom, uh, han gör någonting han spelar in i egen skiva <laughs> en <laughs> egen rappskiva, hiphop-skiva Kung på japansk <laughs> Precis <laughs> Så Ja, ska vi gå vidare till nästa punkt Eller? Yes, we can do that Och eh, som vanligt så ska vi kolla på en film Vi kan kolla på en film eh, Och medan du hämtar dem kan jag berätta Vad det här går ut på yes, för, we de can do inte, that. för de som inte vet om det I'll be right back, back in Yes vi ska kolla på en film som är baserad på ett spel. Och ja, vi kollar på den. Och sen kommer tillbaka och fortsätter podcasta, Vi pratar om filmen. Vi På vårt amatörmässiga sätt försöker recensera den. Så gott det går. Och förra gången var inte ja, jättelyckad var det inte. Men gjort gjort. Och bytt i bytt kommer aldrig hem igen. Mm. <laughs> Så... Vi har gjort det nu i... Vad blir det? Nio. Uh, yeah. Nio avsnitt. Yeah. Uh, nej. Detta är den sista. Detta blir, detta blir tionde. Yeah. Så det ska vara en extra då för att en av som blev utsluten. Ja, uh, just det. Yeah. Så detta är den tionde filmen nu. Ja. Yeah. Uh, fast ni har bara fått höra nio. Uh, så... Den längst dit. Den röstar du på, ja. ja sen får du välja Stefan. Eh... Sen, den har jag själv. Har du den? Ja. Okej. Okay. Sen den har jag inte sett. Den är... en Nej, jag, jag tog med den hit här. <laughs> Det är en <från> svensk film. <laughs> du, du får låna titta på den om du vill. Nej, ja, jag ska spela sen. <laughs> Så... Ja. Så vi har den näst, sista filmen här nu. Alltså, vårt utbud av filmer. Det är liksom vi har fått ta våra egna filmer vi har. Mm. Och så det är det inte så att folk varken skickar spel eller filmer till oss. Så Det är våra egna plånböcker som har gjort detta. Ja. Det är ute. Ja. Och Stefan, vilken film är vi ska kolla på här? Om du vill se någon annan. Då är det bäst att säga det nu innan du säger titeln. Hitman. Hitman. <laughs> Han ser varm ut, hit Ja det är ju eld bakom honom <laughs> Hit Orakad Hitman, yes. ska vi kolla på Och det är inte den här nya som har släppts på bio nu Utan det är första Hitman-filmen Vad heter det? Hitman, står någonting under? Orakad <laughs> Hitman unrated Not unshaved <laughs> <laughs> Så ska vi kolla på den Ja, kan så vi då, ja. kommer vi tillbaka och så får vi diskutera Hitman Hur ser du det alldeles? Uh, 2007 2007 ja eh, det kommer kom till en ny Hitman eh, eh, på bio nu Hitman Agent 47 heter den Jaha, har de äntligen kommit fram till den? Ja. Uh, yep så ja, vi går in på story med en gång det, som vilket känns lite tunn gjorde han. Mm, faktiskt det, det, det, det är direkt in får fondrid riktigt så här bakgrund vem man är typ Nej, men jag, jag, jag får känslan om att det är typ det är föräldralösa barn. Ja, Därif, därifrån att de tränas Ja, det blir. bli mördar äh, äh, Mördare. Murder assassins. assassins. Ja. Ja, jag vet inte, jag fick lika inbildningar att det känns som att det är typ ungdomar som har skickats in typ till ett fängelse. Mm. Någon där så... <laughs> ja, fängelse. Eller? Ja, någonting sånt. Äh, I alla fall det där han har tränats upp. I alla fall Agent 47 som heter 4-7. Ja, 4-7. Och... Äh, han är ju typ mästare på eh, associ association, eller heter det på kanske? Jag ja, inte. jag vet inte vad det heter. Associera. <laughs> det, var, det är kanske lite mm. annorlunda. <laughs> eh, och eh, så är det ett speciellt uppdrag han ska ja. göra. att eh, Han ska ha hjälp i en tjej, för hon skulle vara ett vittne mm. till ett sådant man märker något konstigt att eh, liksom hon, hon är ett vittne. Varför känner hon inte hon igen honom? Han märker det. Att hon känner inte igen honom på gatan. Mm. Mm. Och eh, helt plötsligt törs ett skott och det får en annan hitman. Ja, det är en jäkla masolk hitman. Ja. Och det är den här stora frågan. Varför skickas två hitman på en person? Alltså, jag menar, om han är proffs liksom, och klarande det själv. Mm. Alltså som han får, den stämmer inte redet in. Ja. Så han börjar nysta i det här och eh, det ser ut som någon ska honom. Ja, typ. Vilket är ganska cool, komiskt. Det, liksom någon ska frama mig för att mod jag, jag har inte gjort? Någonting som liksom jag möter det, typ, jättemånga andra, liksom, ja. det har jag ja, men det har har inte gjort. Ja, men det modet gjorde jag inte. <laughs> Då alla 55, 11, 1000 borde jag ha gjort. Men den där var inte jag. Nej, så den är jag skyldig <laughs> Så hemsk är jag inte. Nej, precis. <laughs> så ja, han nysste i det här. vi. Eh, eh, har du spelat något Hitman-spel? Nej, nej, faktiskt inte. Inte? Nej. Eh, jag kommer ihåg att jag tittade på en bekant hos båda spelare. Mm, mm. Jag, kommer, jag kommer inte ihåg vilket Hitman det är. Det finns ju några stycken. Ja. Uh, och sen till Playstation 2 så köpte jag Hitman Blood Money. Tror jag tror det hette. Ja, Okej, okay, jag har att ingen koll på de här namnen. Okej. Okay, uh, och Det uh, ja, var jag minns från det spelet var det liksom att uh, det då med att Eh, överkroppen och underkroppen var typ, eh, typiskt eh, Barbie-dock man kunde vrida helt och hållet ja, just det, ja. överkroppen, så när han sprang åt sidan man mm. sprang åt sidan ja. då vred han typ, var överkroppen med beda liksom. Ja, det, det är svårt att förklara men det var jätte animerat var det ja, okej okay. Och eh, jag kommer inte hålla något speciellt bra story ibland blandar man heller. Jag bara hoppar på ena efter det andra. Mm. Det kommer automatiskt uppdragen. Ja, ja, ja. Och eh, sen därefter, som jag var rätt besviken på det, inte bara på spel utan även mig själv. Liksom, det var liksom mm. i Finse Kvensson, super han här superprofessionella särsyn, bara ett skott du vet. Ja, ja, ja. Så där. För när jag själv kom in i upp på en dag av typ två patroner. Mm. <laughs> <Så. laughs> <laughs> Och eh, träffade allt förutom då den jag skulle träffa. <laughs> då. Eh, men sen efter så höjde jag mig bort från Hitman-spelen ända fram till Hitman Absolution, det senaste de gjorde. Jaha. Och eh, det var faktiskt riktigt bra att vara Använde, jag vet inte vilken, kontor, vilken grafikmotor det var, men det var att det kunde vara jättemånga rörelser i bilden. Alltså. Okay. Det var så och sånt man kunde blanda sig in i. Och. Jaha, vilken konsol var det på? Detta var till Xbox 360. Okay. var Det så det var riktigt bra. Var det. och just snyggare du kunde göra modet, exempel, om du kunde få det ut som en olyckshändelse, mm. fick du högsta poängen. Okay. Men sen, annars kan man gå fram och säga, men jag vet inte, person med ljuddämpare och sånt. Men det blir svårare att komma därifrån då. Sådana grejer. Så, att, kunde man göra något ser ut som en olycka så då var det tipptopp. och Men då fick man planera, liksom, haka okay, i den personen går så här. Okej, okay, vad kan jag utnyttja? Okej, okay. vilka snäppegivar hade man egentligen på dem? Kunde man ta dem på flera kilometer avstånd? Så eh, nej, det var ingenting sånt. Okay. Eh, om jag minns rätt. Så. Men tillbaka till filmen där vi. Ja. Hävdes ähm, han Timothy? Timothy. Sa, det är det, samma namn som det är i Elefanterna. Oli, ja. Olefant. Olefant. Ja. Timothy olifant Jag känner igen honom någon. Jag såg det tidigare, jag känner gärna honom från någonstans, men jag kommer inte fan ihåg från var. Nej, jag har sagt jag känner också igen honom, men från var det. Är säkert... så jag ingen som helst teknik. Alltså, de brukar vara väldigt bra på att eh, skriva in, till exempel, inom parentes vilka filmer man spelat med tidigare. Den här eh, Timothy. Ja, Timothy Olifants. Ja. Nu ska jag se här. Den här gången eh, eh. Ja. Mm. Det, Så ser han ut med hår, ja Okej. Okay. Eh, eh, och ja. Eh, vad har han gjort innan? Jag försöker komma på hela tiden. Die Hard var det, ja. Live okay. Free or Die Hard. Die Hard 4.0. Jaha, du förklarar varför jag inte känner igenom. Eh, det var han som spelade Skurken. Jaha, okej. Okay. Så. Eh, må jag må tillbaka. Storyn, som sagt, det känns lite, känns lite tunn var den. Ja, alltså, de, försökte, var... de försökte göra något stort av det, alltså, men... Eh, snubbla över, det, över sig själva lite i stor tycker jag. Men, mm, det skulle ja. mycket om politik skulle göra. Ja, typ. Det var och, det. Men det var inte så mycket grävande i politiken. Det var ganska ytligt var det. Ja, det var nästan pang på. Liksom direkt. Ingen bakgrund bakom det hela eller något sånt där. Liksom. Nej, han fick ju... Vet om man behövde... Vill du ha mer bakgrund till den här politikerna? Nej. Ja, det brukar återfinna sig Förlåt, jag fick inte reda på varför han skulle ha gällorna. Nej, egentligen inte. Han fick beskrivningar från den här datorn, om man säger så. Eller vilka som skickade han på uppdrag. Vad är det han har gjort? Springer han bara runt och dödar människor bara för att det är kul? Ja, precis. Det är som att skita vilket, bara för betalt. Ja, det lite bakgrund är att han var den kallade bollkarf. Eh, var det att eh, han givetvis eh, gillar att misshandla den här prostituerade. Ja. Det var den enda onda grejen han egentligen hade gjort. <laughs> han jag ju om uppfattade rätt. Ja, liksom, ja. Vad var, var det liksom? Jag fattar inte riktigt. så att, eh, Nej, jag vet inte. Det... Men det skulle vara i alla fall något politiskt. så alltså. Jag fick inte så där riktigt hum om det. Nej, faktiskt inte. Så att, äh... han, han hade en brossa som höll på med droger och vapenhandel. Och sånt, så därför förstår jag mer. Liksom. Han är i farlig. Ja, visst, visst. På det sättet. Ja. Men han som skulle vara, bli president, eller sånt, ja. vara president, den ryska presidenten. Och liksom, ja. Ja. Men, ja, jag fick inte rätt hur, varför han skulle ha honom. Där och det är precis som Agent 47 liksom, inte bryr sig heller, så. Nej, jag vill bara ha pengarna. <laughs> ja, precis. I alla fall så får han får det här upprörelsen nämligen innan, så han ska göra den här flickan, eller tjejen ska jag säga, då. flickan, blir ja. något som ett barn. Hon ja, är typ. inget barn nu, men hon vuxen ålder. För hon skulle ha varit ett vittne säger de, men som sagt de ljög hon, hon inte vittne alls. Men hon har tydligen ägdes av presidenten, var det väl? Ja, det var ju hon som blev mitt handlare. Ja. Så jag tror inte heller därför han skulle ju honom. För att han misslade henne. Utan det skulle det vara någonting politiskt. Och jag har mm. ingen humans. Nej. Så, <skratt> så storyn, Ja, Det kunde ha varit något bättre. Lite mer förklaring till ja, det. Ja, det kan jag verkligen med om. Sådana här film brukar gå in lite grann mer djupare på varför liksom, de ska avrättas alltså, eller varför de börjar dö liksom, de är en bad guy eller inte. Ja, Bakgrund, precis. liksom information till exempel när eh, den skickas via typ datorn, liksom. bakgrunden är liksom, att det här, han är känd för det och det och det. Och det eh, ta inte du på honom så kommer detta detta hända. Ja, typ. Så sitt jobb är att ta ut honom. Ja, precis. Eh, sen har vi då skådespelingssatsen. Mm. Eh, om någon sökt får han, han Timothy Olifants. Olifants ja <laughs> Eh att tro han efterlikna ett. honom utseendemässigt så ja, det okej okay, alltså, men det, originalpersonerna har ännu mer stenansikt. Alltså, han, ja. han är inte cute boy han Ja det man får lyssna liksom mm. lite när man står och kollar på honom lite Sean Connery- lite John Conry, eh. <laughs> ja typ, typ. så alltså, eh, är mer sjamör så han ut som ja du har blivit med liksom den här iskalla mördaren röd så en stenansikte också alltså. ja bara så alltså, han knappt blinka eller någonting liksom ja yeah. så att en eh... sorts skorpinsatsen på den fadvisnade var bra liksom men det var fel eh, utseende mässigt, så det var fel karaktär Uh, ja kan jag hålla med om så att, uh, jag skulle ha haft någon som var lite med. Uh, med iskall med iskall ja Med så alltså, som rör mig inför någonting och. Ja för jag fick det, uh, Intrycket ibland att han känns lite nervös Att han kände sig förföljde någonting Men om han är en som ett talat iskall Vilket den här karaktern borde vara uh. ska, han, ska han liksom bara gå lugnt Därifrån han är medveten att han är förföljd Liksom, och inte rusa på som den här gjorde ibland eh, emellanåt och kolla lite nervöst bakåt typ. Det han ser den i tunnelbanan eller? Eh, bland annat där och på hotellet när han går in i Turkiet så går han in där på sitt rum han kollar bakåt eller lära sig att han kollar lite snett bakom med ögonen går nervöst in på sitt rum sätter dit den här sprängladdningen och hälla ut de här kullorna på, vad heter det, golvet, vad är där för något? Mm, okej, okay, jag har inte så mycket åsikt om just är för jag tänker mig en Nassasen gör nog alla de sakerna, för han vill vara, ha en bra flyktväg. Yeah. De planerar alltså sin flyktväg, om det skulle någon, någonting hända, om någonting går fel. Ja, yeah. men det är det att han liksom, när han gick in att han kollade nervöst bakåt, men när är liksom medveten om när han är förföljd, så han behöver inte kolla bakåt. Aha, okej, okay, det menar jag så. Ja, yeah. Uh, ja, kanske det, det tänkte jag inte så mycket på. Ja, det är sådana detaljer och märker liksom, som gjorde mig liksom att är den riktigt såna här, jag jag har sett ett antal sådana filmer. Uh, uh, okay. exempel, bra exempel på, fast det är ingen särsen egentligen, Born. Jason Born. Ja, han är ju medveten när han är förföljd. Och såna här, men han går liksom med huvudet neråt, eller kollar han bara rakt fram. Eller såna. Sen försvinner han bakom ett hörn och sedan tar han liksom hand om Ja, han är en assassin egentligen. Ja. Så att, det är den som försöker gå på ett nytt liv. Mm -hmm. Ja, så att, det, det har väl liksom enheten att han är medveten att han är förföljd. Men han visar liksom inte att han är förföljd. Utan han får kolla antingen neråt, eller så en han framåt. Så går runt här och så sedan tar han and om själva problemet. Så att, det var liksom skillnaden, mm. mm. skulle jag vilja säga, på en assassin och en assassin. Okej, okay. eh, nu när du nämner det, jag, jag får lite känsla av Jason Bourne. Mm. Ja. Av den. Alltså Jason Bourne jag visst, har lite snabbare tempo ja. än vad den hade. Men alltså, det gör ingenting att den var lite slöare i tempot. Eh, men det fanns, eh, om vi nu ska hoppa på scenen som irriterar oss. <laughs> och det var en, den, den kändes lite löjlig orden och det var inne i en Inne på det här tåget. Ja just det. Och det var andra eh, assassins. Yeah. Och de stod, alla så stod hotar varandra. Yeah. Ja, med, alltså, alla, de, hotade, de skulle bara hota honom. För det var han som de ville ha åt ju. Ja. Alla så hotar varandra. Och sen säger han att det var så som dö med värdighet. Ja. Och alla bara nickar. Ja, ja, och alla tömmer sina med handvapen på patroner och magasinen och så tar de fram typ eh, långa knivar så alltså, halvsvärd liknande typ ja. väldigt typ asvar som rejsvärden och så Och så börjar de dem de dessa svärd mot varandra i luften när vi och ja. lägger man, här gubbe och löjligt så alltså, liksom <laughs> Ja, ja. ja det, det känns lite Ja men, det, ja, men alltså, det just den här grejen också. Liksom, att det är någonting jag skulle ha sett en bättre äh, fäktningsscen. Men om um, det här är välutbildade särsens. Liksom. Det känns lite tam den här fäktningsscenen. Lite amatöraktigt skulle okay. jag säga. För om um, de, de andra är liksom skickliga av särsens också, så borde den här fäktningsscenen varit mycket mer längre om man säger så. Mm. Längre på den, jag har klagat så mycket för jag ville inte ha den alls egentligen. Det kunde ha varit ännu kortare egentligen. Jag vill inte ha den alls. Det, det, det, det känns bara så jävla löjlig, gjorde de. Egentligen, ja. Det så. Du då, några senare var det liksom, Men vad är detta? Uh. Det kanske inte fanns det sånt för dig? Nej, jag kollar faktiskt inte så noga. Liksom. Jag var mer i på att kolla karaktären och hur han betedde sig och sånt. liksom det Okej. Okay. Om vi går in till scenen äh, som var liksom wow. Ja. Och det, det måste vara jag var lite förvånad att det var så mycket splatter. Ja, det hände lite till och Gjorde Alltså att det är splatter nu som i äh, vad heter den? Äh... Ja, splatterrullar. Mm, sådana så grejer i alla fall. men äh, Att det var lite att det skvätte omkring när han sköt någon Ja, visst. Och eh, det Det var lite wow, va? Det? Ja, den det måste nästan vara sådana scener. E ja, det kan inte vara som Resident Evil att liksom, de klipper bort den. Jag tycker det Nej, det går inte det. Eller släng in dem i boxningssving. Oh, <laughs> ja. Ta en prison remind me. E just du. Det är innan skålspel, att, äh, jag vet inte om någon annan till utseendemässigt Bara Men jag tycker att han jag, du, Tycker att han skulle vara lite mer iskall Än han var ja. äh, Jag kan hålla med Till en viss del alltså, men det, Om man ska gå upp mot spelet Är spelet egentligen riktigt iskall mm. Det är liksom Man har varken le eller sesur Utan bara Hans ansikte existerar bara Okej, okay, det är precis som uh, typ uh, police, uh, Chefen i uh, Brooklyn Nine-Nine. <laughs> Brooklyn Nine-Nine, liksom. <laughs> ja, ungefär så, <laughs> ja. <laughs> um, alltså, har, du nåt, har du några wow-scener då? Uh, wow-scener? Uh, ja. Jag kollar faktiskt inte så mycket på wow-scener. Jag inte... Uh... Okej. Okay. Eh, du går på den nästa punkt då. Vi har en ganska ja. direkt punkt. Vi <laughs> <Men laughs> är bara att diskutera filmen rakt av. Yeah. Vi skulle ha haft en punktlista egentligen. Det kommer jag att ha sådana anteckningar där? Men mm. det är bara lite för sent det nu. Så. Yeah. <laughs> <laughs> eh, uh, hur den stämmer upp mot spelen. Eh, inte mycket. Okej, okay, är detta bara en actionroll. Ja, det är yeah. en actionroll, är det liksom, och jag kan säga mig en gång direkt, vi brukar ta emot mot så alltså, jag tycker den är bra Okej okay. Men alltså, om som jämför med hitmanspelen ja, men då är den inte bra mm. Men som vanlig actionrulle ja, den är hyfsad, den är okej okay, alltså, tre stjärnor och fem om man vill ha betyg så alltså, är det medel Ja, det, den är medelmåttig kan man säga Den, ja. det, den går att se vi var går gör liksom. Ja. men jag ska säga så här, jag skulle inte vilja se den efter jag sett Jason Bourne Trilogy. Nej, Jason Bourne Trilogy är ju definitivt bättre. Ja, så det är liksom en grej som man ska ta och kolla på innan man ser den Trilogy liksom. För då får man lite hum liksom vad typ en assassin här, liksom, men får en, en hyfsad actionroll. Och sen går man upp steget och kollar på Jason Bourne Trilogy då liksom. Ja. Eh, äh, hon är, ryskan, som är som man hjälper där vi ingenting speciellt speciellt säga om henne. Hon spelar bra i det det hon gör. Ja, typ. Hon vet vad hon gör. Ja, typ. Någon skådespelare. Ja. har uh, som sagt jättebra. Där att vi har lite uh, olika åsikter om hitman. Alltså, jag vill ha mer på utscenemässigt. Stefan vill ha lite mer iskallt. Ja, det är, jag känner lite ganska osäker ibland. Uh. Ja. Det här börjar cirkulera lite mer. Tycker jag på. Ja, någonting mer. Vill du säga om det? Vi ska gå in på popkornrull eller söndag. Så du ska säga någonting innan dess. Ja, vad ska man säga? Éh, har du rekommenderat filmen som har? Bara till människor som inte har sett GSM-vånor innan. Det är en bra aktion kan jag säga. Eller det var en ja, hyfsad, hyfsad bra aktion ja, jag liksom, Tycker man om detta så kommer man garantera ja, liksom. att det ska ge sig Ja, absolut. Så om man spelat spelen, så, ja, kolla själva liksom, avgör om det är, filmen är bra eller inte. Jag säger för att så alltså, du gillar spelen och tror du kommer få samma ut av filmen så nej. Eh, spelarna eh, blir iskalla Än vad den har lite mer känslor ja, Nej men som alltså, sagt Jag har inte spelat spelen så jag vet absolut ingenting Om karaktärerna. så att eh, Jag har liksom bara sett Conan O'Brien spela Något av de här spelen Conan O'Brien spelar ja det var Hitman Absolution var det? Ja precis så att jag liksom bara sett det, Och han tog ju inte själva spelet seriöst Heller för den del så att det var ju bra med det <laughs> Precis <laughs> Ja så är Effekter, ja, inte mycket det var lite, explosioner, lite, lite explosioner Och eh, Järnsubstans på väggarna Ja typ Effekter, så ja, lagom Det var typ det Så Ja Ja. <laughs> <laughs> vi hoppar in då på eh, Popcornroll Söndagsmattiné Ja, eh, jag ska nog säga att eh, Slänger vi åt upp här snacksen så måste det vara en popcornroll Antagligen Ja men det söndag då. Eh, Okej. Okay. <laughs> ja, eh, ja, visserligen. Eh, Actionrulle, ja då brukar man äta ganska mycket snack så att det kommer nog faktiskt en snacksrulle tror jag det. Eh. Jag vill ha lite, lite blanda båda. Mm, ja. Men jag har det i alla fall. Men det gör det. Ja, ska action, ja som sagt eh, det har du varit någonting att kolla på en söndag vilket Giseline gjorde idag. Uh, jag vill ha inga vi kan kolla på det så, nej, så att, uh, jag, jag vet faktiskt inte om det är en, en söndagsmåndag men popcornrulle tror jag då Okej, okay, vi sätter den som en popcornrulle ja yeah. där vi uh, och uh, ja jag håller med alltså det är inte i e die hard action är det inte nej nej nej precis så att, uh, så Tänker en lättare version av Jason Bourne. Ja, för alla er som har sett den. <laughs> för det är som har sett den, <laughs> Så att eh, ni som har sett Jason Bourne är begärmt för mycket. Eh, utan, men den är okej okay, så sagt. Ja, precis. Hade vi haft just, eh, betygssystem så har det varit en 3,5 och, och så. Ja, är, average. ja en, en average. Ja, en average. Helt klart. Så att, eh, Men då hoppar vi in på listan med en gång här då. Ja, så so, yeah. uh, so, Stefan, vi kan börja med dig som vanligt här vi Är den bättre än House of the Dead? Nej <laughs> Inte? Oj <laughs> Jo, det <där. laughs> Okej. Okay. Uh, är den bättre än Far Cry? Ja Är den bättre än Doom? Ja Är den bättre än Max Payne? Uh, ja, Där är den Okej Är den bättre än Silent Hill? Uh, ja, Där är den är den bättre än Resident Evil Apocalypse? Jag har sagt två olika titlar. Jag tycker faktiskt om zombie som mutant mer. Gör ja, jag så nej, det säger jag. Okej, okay. nu blir det bli väldigt tight här vi är nu. Jag tror vi får göra om hela den här listan. <laughs> ja. Vi sätter en markering där emellan där skulle du ha en så fall. Ja. Den var bättre än Silent Hill, eller? Ja, den är bättre än Silent Hill. Men inte det du Nej. Okej. Okay. Är det bättre än House of the Dead? Yes. Är det bättre än How Far Cry? Du, jag flyttar ner Far Cry. <laughs> <laughs> <laughs> Fan, vad avskedde den filmen? <laughs> <laughs> uh, ja. Är den bättre än Doom? Yes. Är den bättre än Max Payne? Jag, började, jag tycker jag kommer upp i samma nivå nu i min del här. Mhm, men Max Payne är en riktigt seg. Det är lite som du det är Ja, eller? Ja, lite grann. Bättre än Silent Hill. Det är vi en massa freaks och sånt. Men de blandar in religion i det hela. Och det irriterar mig. Visst, var det fast lite. Jag vet inte om det var så religioner var för något i, det här, i den här hiten. Nej, det var knappt. Nej, så gott som <här> ingenting. Bara att går upp med en nyckel med ett kost på det. liksom, Nej, jag skulle inte säga det. Okej. Okay. Eh, better than Resident Evil Apocalypse eh, Det är så svårt att säga Jag skulle vilja säga ja, men det är också för att jag har sett den Resident Evil så många gånger Ja, det är just det så Om vi om jag väntar lite där och går på nästa bara, en bättre än Postal Nej, det är det inte Då står det fortfarande mellan Resident Evil than, Mellan Resident Evil och och hitman zombie och eh, ja ja är tyst <laughs> <laughs> eh, ja, jag kan nog hålla med eh, att och mutant och är väl lite bättre ja även åt <laughs> även alltså men jag visste, jag ska säga så här eh hade till en ödla nu ja så här, och, med Resident och eh, hitman, så jag hade med evil och hitman så har jag tagit med mig hitman men, men det är bara därför att jag sett Resident Evil så många gånger nu alltså. Ja visst, visst, visst. Men filmmässigt så... Jag håller med dig, den är, hamnar där under Resident Evil. Ja, men det är som sagt... Det, det, jag skulle säga att den knappt hamnar under Resident Evil. Hade jag kunnat sätta fyra och en halv eller vad det varit liksom... Eh, så, ja... Jag får skriva om hela listan här. För det ja. ser ut som en gröt här. <laughs> ja, det är bara, ja, det är bara en film till så, så det gör ingenting. Yes, the Holy Grail. The Holy Grail är ju folk. Vad är det för film? Det är kungen av alla <laughs> spelfilmer som finns. Så kommer Resident Evil mm. Så Jag mm. är tillbaka igen här Jag eh, fick skriva om listan lite För det var bara en enda gröt här nu Men eh, på listan har vi nu tio filmer mm. Så, Så på finns... tio 10 <skratt> hamnar <skratt> House of the Dead mm. Av Uwe Boll Ja, <skratt> ja. På nionde plats Nio Far Cry av Uwe Boll. Jag har aldrig vinnat. På åttonde plats Doom med Wayne Johnson. Dwayne Forehead. <laughs> Nummer sju Max Payne. Max got pain. <laughs> Sjätte plats Silent Hill. Silent what? Shh, sh, sh. <laughs> Nummer fem Hitman. Hit me. <laughs> Nummer fyra, Resident Evil Apocalypse. Resident. <gör> <gör> <gör> äh, nummer tre, Postal av <gör> oh, <gör> <UV> Uwe Ball. <gör> ja, ja! <gör> <gör> nummer två, Dead Space Dung For. Jotemoten! Och nummer ett, fortfarande ledande, Dante's Inferno i Kristus Apocalypse. Christus, Abutus, Penius Penius, alla bröst Peniusi, Pitsus Pit Ja, ja, så, ja. <laughs> så där är listan just nu Och vi har som sagt ett avsnitt kvar Och en film, sista film yes. Som vi har sparat på Du säger att du inte har sett den Jag har inte sett den, du inte sett den. Mm. Och det ska bli riktigt kul att se Hur du reagerar på den <går> uh, kan säga, fjär, ungefär, jag menade, liksom. Det finns säkert folk ungefär tre dagar ungefär mycket jag menar Men det blir en överraskning Ja, det hjälper vi Så Så det var det För den här söndagen yes. Ska du hitta på Idag är det ett fett dag Sen är det lager mat Sen är det suttit gång och spelar igen uh, Har inte du börjat tvätta än? Nej, början för klockan fem Okej uh, Okej, okay. okay, klockan okay. Yeah, är Ja, klart fem 7:5 Okej. Ja okay. ah, nej. <laughs> <laughs> eh, men då tackar vi för oss för denna gången då. Vi tackar för oss. Hos. oss, oss, oss. <laughs> Och eh, så kommer vi tillbaka en om en vecka och eh, tror du det är Jörgen tillbaka? Oj, och tillbaka? Ja, Johan det här för grannfinalen. Gästgrandfinalen yes, är han tillbaka. Han sa det till mig. Så. Jag funderar på man ska bjuda in en gäst till, kanske. Kanske det. Det får vi se. Om vi hittar någon. Vi får se som kommer då. I så fall. Vi lovar ingenting. Nej. Så. Men. Äh, äh, om ni vill höra av er och. Äh, E-mailen i alla fall. <laughs> Handkontrollblogg gmail.com Skicka eller skicka inte. För er som fortsätter hålla på att ladda ner det. Eh, ja, alltså jag är jätteglad för jag ser många nedladdningar och vatten så det är liksom, ja, jag tror det faktiskt var mindre <laughs> än vad vi har haft hittills. Alltså det är tvåsiffrigt är det. <laughs> ja. är det och eh, Ja, det är fantastiskt. Ja, visst. E det är. Jättekul. Jag, jag hoppas ni får alltså, så på siffror antalet människor som lyssnar på det yeah. gillar det. Och tydligen gillar ni det som de har inte skickat några e-mail heller och, och klagat på det. Så. Nej, de har inte tid. Nej, de är viktiga saker för sig. <laughs> <laughs> så i alla fall, om det är någonting så e-maila på till handkontrollblog@gmail.com Och kom ihåg att det sista avsnittet nästa vecka så så innan, sen efter vet du inte hur det blir. Nej. Så, så passa på att ställa frågor eller kommentera någonting eller någonting sånt. Ja. Yeah. Eh, vill man eh, spela med mig eller sånt så är jag oftast på Playstation 4. Och det är det Hamilton liggande sweed mm. eh, Och man vill spela med dig Stefan. Så... So spelar man på min Playstation så spelar man på hans Playstation, man får komma hit från han bjuder på Bulla ja <laughs> <laughs> så till nästa gång så eh, tar hand om eh, jag man ska avsluta på knät. Eh, så avsluta att min namn fick jag lära ah, mig så, så, så, så, ja, okay. så jag tackar, jag heter Tobian. jag heter Stefan och eh, till nästa gång så tar hand om er och eh, krama varandra online hejdå, bye bye